«Звідки у тебе це волосся? Скажи мені лише одне. Ти ж не винна у всіх цих вбивствах?» «Я ні. Але я знаю, хто винен. Хто? Ти?» Роман зрозумів, що вона божевільна. «Не дивись так на мене, – сказала Лана. – Я цілком нормальна. Ти хочеш пояснень? Ти досі нічого не зрозумів? Що ж усе простіше, ніж ти гадаєш?» Але що ти можеш зрозуміти? Що ти можеш знати про щохвилинний хвилини білі 36, тільки уяви, 36 операцій? Що ти можеш знати про вічей від того, що лишилося жити після 12 порізів та причудового польоту з сьомого поверху? Як можна пояснити ненависть до таких, як ти, ніжних, білявих янголів, що мимохідь псують життя всім, хто зустрічається на їхньому шляху? А я могла б так любити тебе. От скажи мені відверто, чи зробив ти щасливою хоч одну жінку в своєму житті? А хто зробив щасливим тебе? Ні, можеш не відповідати. Якщо ти прийшов сюди, значить, тобі нема куди йти. Вона перевела подих і мовчки вказала йому на пляшку наливки, що стояла на столі. Роман, як сновида, налив напію два келихи, один простягнув її. Після смерти батьків я знову хотіла померти, а потім вирішила вижити. Навчилася заробляти гроші, не виходячи із своєї печери. Ти не можеш навіть уявити, чого це мені вартувало. До речі, я ще не встигла тобі сказати, що непогано малюю, вишиваю, розробляю моделі одягу, часом пописую сценарії для бездарних режисерів розважальних передач, а ще займаюся перекладами з французької. І це ще не все». Коли я всього цього досягла, зрозуміла, що настав час для помсти. Не тобі, звичайно, таким, як ти. Усі ці вбивства на твою честь, мій золотоголовий янголи, хоча ти міг би ніколи про них не дізнатися. Та мені того було і не треба. Але сталося якнайкраще. То це ти дзвонила мені після передачі у чорному колі. Здогадався Роман, пригадуючи той дзвінок, що пролунав у нього на кухні місяць тому, коли він переглядав передачу про себе. Я, Любий, тоді я була приємно вражена. Я зрозуміла, що колесо крутиться у правильному напрямку. Мені лишалося лише трохи підштовхнути події, аби прискорити нашу зустріч. Я тобі не вірю. Ти божевільна, Тільки й зміг вимовити Роман. Кажу ж тобі ні, посміхнулася вона. Можливо, була 20 років тому. Це справді був психічний розлад під назвою «Фатолюс Воль». Я перечитала сотні книг і сама поставила собі цей діагноз. Хіба це вчинок божевільний? О, ні. Я сама звільнилася від любовного інферно. Я зрозуміла, що була повністю залежна від тебе. Фізично, емоційно. Я навіть змогла проаналізувати, чому. Пам'ятаєш? Хоча що ти можеш пам'ятати? Я казала тобі, що ти – мій принц з дитячих снів. Я так довго вигадувала цього принца, високого, білявого, і коли вперше побачила тебе, зрозуміла, що усе життя мріяла тільки про тебе, і коло замкнулося. Ти став моїм фетишем, а я була занадто молодою, щоб відрізнити цю лихоманку від любови. «Тепер я здорова, але хоманка передалася тобі. З перших же хвилин нашого нового знайомства ти дивився на мене саме так, як не дивився на ту дівчинку, якою я була. І мене це дуже тішило». Вона знову перервалася на ковток. Її вуста від густої наливки стали майже чорними. Вона посміхнулася. «Фантастика! Молода, красива, здорова, віддана тобі як пес, покірна і несамовито закохана». Я не була тобі потрібна. Вас чоловіків не збагнути. Ти б міг назавжди лишитися зі мною, якби не це. Вона вказала на подушечку. Не треба було її чіпати. Я все одно нічого не розумію. Ти розумний. Ти все з'ясуєш тільки завтра. А тепер дай мені спокій. Я втомилася. Приходь зранку. Звичайно ж, із ордером на арешт якщо зможеш убити мене вдруге. Значить, ті двоє нещасних були лише пішаками у твоїй грі? Але ж на який гачок ти їх підчепила?»